اللهم صل وسلم وبارك وعظم وهلوا وشرف على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وعظمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد ان ضروا الجماعه بريهيمت تونا من فعلنا الله جل جلاله وجل سعله نايد المراو صوره الاعراف الله جل جلاله وجل شأنه من ديه من أثين دون جدجا من ديه من أثين مصور جدجا من ديه من أثين سفيقوته دجور جدجا كفرنا عيات شكيمي الصد فراسيش تسبرتس فيقوه وإذا فعلوا فاحقة قالوا وجدنا عليها آباءنا الله أمرنا بها وإذا فعلوا فاحقة قالوا ure banëshin një të keqe prejtë këshiave më shri këtë mëkëtë edhe për qarku e një prejtë këshiave që i banin isë të ajo që i dje ka mbeti njëllin e gjithëm në lidhe me veshëmbasit <coughs> në dje gjëmatin dëruar nuk jarë rrava që të spjegojmë shkaku të ajetit për shka aja jetë ka zbrit një element i kuptimit të ajetit a shkaku pëse ka zbrit kërë dje arabët për ka të vafi edhe përka i badetet që i banjshin rastjabës, ishin të ndarë në pjesë. Pjesë a nëmër një ishin ato që i banjshin të avafin të akuritshë. Banjshin të avafin të veshun. Kurse pjesë a tjetër e banjshin të avafin të veshun rastjabës. E kam fjallën për periudën para i shabike. Para se të njësë me zbrit kura një kërin. Pse kjo ndonë të në arabët? Njëna pjesë ishin fisi kurejsh, të fisikurejshë, banjshin të av Kurse arabe të kërë, banëshin vdeshën, ato i të ndarë në krupe. Ato kërështë që banëshin me të asha vesh, kishin një emën të pashem, ju thëshin atë pisit dhe të hummës. A i të mirë këtë asha me vesh, i thëshin ahmasi, për shka këse për i njana ative. Në regullë, kush kish drejta me boj me të asha veshën të vatë, edhe kush nuk kish drejta. Që ata që vishin, të, që ata që banëshin me të edhe ata që i dojshën me bosja ato të avat e këto kishin kushte pra nëse s'ketuat duesh me lip nëse i këtë vetra guzon me hi me to pra nëse s'ketuat duesh me lip nëse i këtë vetra duesh me i hek ke e me bota atë lakuritsh se këtë gjona mdozshin këtu në gjahiljet mdozshin gjemotin ndëruar se ato pa të nbo një gjith Edhe ja veshim sa Allahu i qepon. Ka një çetë rregull që po e bëjmë ne, jemi Allahu, djelle, djelle, djelle, shanu, pythjen, për të u nduam prej Allahut dhe El-lezalelu hu El-lezalohu, atë e kishin bjuata vet. Edhe pyetjen, pse po bani tavav çdo ditë san? Nuk doim na ose el rraf shtëpjes së Xhejtit Allahut në rrobat to kemi bëj gjuna. Do, e pra, kur i blej këtë raja, e jeta me him. Kis drejta me him përshka këse në to haloski, po gjuna e lejoj që mëti, mas i këtë raja urdoj, kush i kish vetra, kush i këme hi, edhe ja kush i kalipoha prej dikuj, prej kurejsh dhe prenda, kish drejta me botavaf, e pra, burat dhe graf, së bashku, pa ba ishin tavaf, beshër nga qapës, e sidomos gratis, ndaluara përka ki gës, pa ishin tavaf ma shumë në otën, ardh kurani kërimi, fakad e nzëll na alejkum li bëtha, Ju kemi bërë të mundur që ju e të keni robët nga këtë lukë edhe pambuku edhe elementet tjera për të vishë. Ur nëni vishë se këta e keni gabim, kja është elementi i njërante njëri me heti vdeshur. Element gjahili. Pra në gjëmoj të i kankëtare me mini fund për dëmena shi, për përshitesh për një, për një kurgjohic dhe gjështë e ke gabim. Ke kalu pra, i përthu unë për shkojit e para, ku ke shku pra? ti që i pëthohën të para po të pojnë e këtë të tjera dhe janë katunar ku ke shku nimi e 560 e, e 5 vitet e mrapa e pastaj veni edhe 5 sheku i tërse isa rafsh di një vjetë ke kësi mrapa kur ti me trupin tanë hez vdeshur sa allahu gjëlle gjelaruhu e ndaloj rëp sa kjo është ignorancë kjo është gjahilije prej dersit gjej ku që mandërmen qka sam ka fundi i dersit Më të shka për laf dhru ke njëriu Mën bulet A kush për laf dhru ke njët buluar Më hajvan për laf dhru shbi Ja, ja hek për laf dhru Për laf dhru shkeru i t'kalit Ja hek për laf dhru shkeru i t'gulen Pra jëriu laf dhru Mën bulet Kusë hajvanët Laf dhru mi kurian shklu Inderuar Allahu jëllë jëllë lëluhu Vë jëllë shanë u faë Qo njerës që i banin këti gësë në dyta, edhe rrës qabët e të të tëshin gjëveshë, këto fa u um munduan me afru njerëzis një arsim, të një arsjetim të mfalëni, ama arsjetim bas të tësilit, u mshatë të një hile e modhe. Than, kalu amarana, Allahu amarana biha. Than, në pohim kështu në qabë, Allahu në ka urdhënu. Than, Allahu në ka urdhënu kështu. Si bërë, Tash në apë këtu për e zbërthajmë kur anë i kerimin para jush e me përbojmë një pitjen këtë kontekst të reksaj bisej dhe tash fjallë të fundit që i folëm. Shteti i rëndam, shteti thodi. Ka vune o dhe kësh një lamë, një kuç, një verë, një gjelëbër. Edhe ka thonë kështu, gjithë botë e në mërëdhesht në lamën e kuçë me undalë, në të verë dhe në mërëgadit, në të gjelëbër të në njeni prejnesht në të kuqë, në lamën e kuqë edhe kur të kria të anjel në në në qetëre policia të tja, unë e zëpë se kësu, shteti më ka urdhënu që këtë arfi e ti me gjonë më ka urdhënu shteti urdhëna pra e tash, a është kjo në regull a është arfi e kjo e kjeri fare nuk Than, besh, ka është arfi e thanë, pëse në qabë e shë, allahuna ka urdhënu Këtu çka kanë do pra, kanë bo shpifja Allahus në shrikët, e kanë shpifë Allahun për një pun që ajë nuk ban, e Allahus për një Quran i kelin. Kull inë Allaha, laja më në fëshë, taoj në ndëruar Muhammed, tu ju hafët, se Allahus e keqën nuk urdhënon asë njëherë. Për keqën nuk urdhënon, edhe Allahus nuk është ai cili e ban një mdallim e pasaj njerë dhe ju sot shkel në mbi ta. Kësu s'kande në ton në islamë, Kjo gërë është ndaluar Hësë një mbitan Qo bo? Qo mërë dhe shë? Thamë lëma ku që për mundan Kalon një mbitan Qo mërë dhe shë? Ska kësipun Këta kull inna allaha La ye muru bil fahsha Sa allahu gjelle gjelalu Nuk urnon për të keqe asni har Ata kulluna Ala allahi malha ta'le mun E ju më ndokët se pëthuni Për i njitni allahu të atheshja i se ban Për i paditur jes juve Sa allahu në kurani kërim sa për shka urdhën Allahu gjellë gjelaluhu Allahu urdhën për drejtësi urdhën aj për mbirësi aj urdhën për urësi aj urdhën për të drejt ndalon rajlen edhe ndalon vjezhin e shpiti në traftin urdhën për njerëzi turp edhe marrat të tëri e urdhën gjitimin për të drejt edhe urdhën për të punë dhe besimin e shëndosh urdhën për adhurim ndalon kamatër ndalon bedhën e gjakur i dalonë në gjitha ushtime, e këtë, këtë, këtë e këtë ndaljume, hajë qera, sot ha për shemblë mishin e peshkut, lehe mishin e darit, pi e langu në temve, për lehe alkoholin, lu, luje një luje, që si da e ka e minë sport mrenda, në brenda, në soazët të sunetit, largohë për i komarës, largohë për i komarës, kështu Allah u gjellë në gjellë, a lu i ka gjonat që arta në kona një kerim, e ato që për i pë Mirë po ato arësjetime, asë që i hanë të votë, asë që i hanë vota qëtër. Në banëm një pytje gjë në dherësin e gjë i thamë. A ka mundë si një femën, prej femënave e cila, me një mini funë dëllën televizor, në rime apo në kaseta, po banë një kaseta, banë një koncerta, qka të dojë a e të bëjë? Sa shmëranë si qka banë? A ka mundë si me o përgjigjë, shkencëtarisht me argumente, bince, se po e banë ata? Këtu ashtë problem Ti mundësh me kërë me hëzë për unë edhe mundësh me kërë me unisë me hëzë për ara Këta ti mundësh me bo Po kur të hish në ara se të abinë se i kej me venë Këta problemi Ti mundësh me shkun malë atje ku anësh i kejve me bleni i kërë droghe me pagujt ata edhe me ratë e po është këta mundësh me bo Po kur të abajsh me pagarin ta në koriën e huj ti duesh me nabinë neve se shqafone e e kejnë vërtirë po e kejtë pa mundër me nabinë se Këto është, këto janë problemët të cilët dhudë me i kapënë në qërë se koha, karë me i kapënë në qërë. Ka më zonë? Shka përdo me zonë? Shka përdo me të regu? Në theke e fjallën se me e përfaruar, atëherë ke të regu se dhimi vetë ke kësi mrapa, se halë ke të panë pasbohë të vafënë që abëfdeshë, e i kanë daluë allahu gjëtë daluë. Wë më këna salatuhum ndë lë bejti illa E nëse e kejë pra për përfarim, që tjeti emancipuar, për tregojmë se jeti emancipuar, që të rësan hala për tregojmë na, na për tregojmë pra ojtë bia jonë, se me avratin tanë, me namuzin tanë, me nderin tanë, po, na, po manipuloj njërëzit që, që të në të nëtë shnderoj njërëjun. Edhe ti jeti pra në në thondrat e njërzme që janë fërë të interesuar përqeshën e avratit tanë me qenë në dorën e qetrit, e asë gjohë qetër masaj nuk ka dëvërtit. Ska gjohë dë dëvërtit. Në përparimin e dhim, se përparimi nuk ka zhvunë në bagat e kradhe dhe duara. Në dhim shka fjala shkens edhe shka fjala diturie dhe zhvillim. Shka fjala shkens? Fjala shkens ashtë në gjohë në Anglezë dhe diturie, në gjohë në Shqipe i thujmë në diturie, arabishti i thujmë në ilëm, Ku çes ai dietar, ti vuni bazat e zhvillimit një popullit në të vdeshunit e pemnës. Ku çanshaj? Këshos ka ndodha asht herë. Bazat e emancipimit janë në të lexuar i dimëdhëtor ndite. Bazat e emancipimit janë në mbulimin, në mbulimin e asaj që Allahu vë në ambullu. Ku është? Pra, ku çes e man tipume? E man tipume as vem në ambulluar. Ajo as e man tipume e emancipuar. E kushashe femna e pa emancipuar, ajo lejohej me avratin, edhe namuzin, edhe dherën e ardhjes me lutje të tjera. Ajo ka me se ka hetu alla faz për çfarë që rrega sa i kaposin lut. Allahu dhe ljalaluhu o dhe lshanu, tani Kurani i Kerim. Jo, kul inna Allah la ya yaqul bil fahsha. Këtaçi fërbani mos jam vesh në Allahu se ai nuk urdhnon për prap. E thash, çka urdhnon pra? Kullë amara rabbi bil qështë thujë se Allahu urdhën për drejtë. Pëse Allahu boni shaminë përden përgratë farës? Pëse boni ata? Ja banë gjitë inderuar i ri. Ja banë gjitë në komentun këta neve edhe në shkumë mazvijës ative. Komentis, e lamë komentën përsiës gjamiës për mbullesën e femnës. E lamë ata. E lamë ata. E qka ka pra dalim një një komend prej qitrit? Komendit ative është Se nëse je e embulluar Je e pshatare dhe je E pa, e pa emancipur, je, je mrapa metun, e mrapametun E ti tani zdi E pra shami ti din Po, në regu, kështu pa e gërën pra? Në nëse E hapi për universitet Macedoni Apo hapi për universitet këtë qosë E dhe e dhe më pusht Ska shami për end Ose shkollë filore Ska shami shkollë të thojë ku muj në mehetu se ajo që i ka shami, ashe men, qërë dhe bin, ku qish muj të shmehetu s'ka më mundësi pa apo e bojmë kështu a jetë demokrat po folin për një demokrati ku të gjithë i ka në drejtë atë barabarta e mirë pa, a jetë demokrat për dhigja ajo të akë po a i bojmë gjithë shkolla ti jetë demokrata po i bojmë gjithë shkolla me një onën ti po të s'ka drejtë atë gjevesh me atë tuat njërën për e hapi me për një ku shka drejta me një ato që i kanë shami që i shkanë qështë qahtu që që një e tani pra një orarë një pebojnë që të orarë një, orar një pebojnë ta shqipër se edhe ajo me shami e din pas hara për e së pojnë edhe ajo pas shami e din pas hara për e së pojnë e ku matë puna shami e së pojnë pra? ku matë puna mblujës ku matë emancipimit edhe njërën njërën njërën njër Po povojëm rrafamet po, të të bashkamë se spi i më shku, më më shami, po, po rastin me shkumun shkollu me xhami. Po në më demra pamëter, po çelja udhën e shef. Çelja udhën ti ashaf. Miraf, pse e sqegojësh më dhon kjo ki ki kodi i kësaj bisede që unë po bisedoj po bisedoj këtu nën hijen e në këtij kodi. Na damat, ndoka se kam thënë yerr në xhami. Në kryeqytetin e Elpirit në vitin 1980 kam kriju shkolla më mesme. Kam përfunduar me kisha dëshir për regjistrimin tim fakultet Mala kisha dëshien si po në hap citet regjistrohen edhe këtu dokumentat. Tedera Universiteti i Damaskut shkruaj kë ku planuan aty. Do një letër për Ministrin e Mbrojtjes. Shkum Ministrit të Mbrojtjes tu nga Melima Tetera, pa ndër shkruike ndalohet hyrja për studentët. A ku a kim çor? Ni letër për Ministrin e Mbrojtjes. An Ministrit të Mbrojtjes shkruan ndër tale dhe ja president. Kjo çka ka kuptimin xhamatin një dërmshëm. Kjo e ka kuptimin kollaj. Ndalohet regjimi i studentave. Kjo ka, kjo drejt për drejtë del. Ndalohet. Mir po kurkuris po thon, nuk të pranoj i ti. Po çka më thon? Çka bëreni letër me njësi këta? Çka bëreni letër të je musliman? Çka bëreni letër sa metra i kia? Çka bëreni letër sa kilogrami kia? Ti keni to ia ja pran. E çka bëreni letër pra shfarm dhire kia. Çka ne zonë edhe kët i bardh. Eh, shko bere një letër pra kënë ki i babë Shko bere një letër kënë ki i non Shko bere një letër aje i martum Shko bere një letër aje i sigurum Shko bere një letër pra kur ka linë baba jote Kur ka linë në najote Shko bere në në shtetsin edhe ata originalin Bere një diplom për kovaqe Edhe një për kovaqe Edhe një për kovace, edhe një për zrusfar Një për atë Kur su ishti morë një ditë E po bën më të më usat Së për du A të thënë E po ra nëja kërënëza që ta mërzit është të rinë funë e përësë e lajë dhe ma mirë punë be me lonë elhamdurillah e largu shkoj e banë me i ka ilë mësmena kërku më kur gjo edhe ma i sëmrami atë qëki njeri ma i sëmrami del pa i zdi kur që robaj a i fa shkollu maj i fa shkollu maj i zdi a i mra pa vetë po qëllja u be ma diplomë, be ma të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dohët të jemi të ndëruar dohët të jemi si qelë ta shumët me qka pëndohet me neve gjithë sejt qka pëndohet me njërzin Allahu gjelle gjelalu u tha në kurani kërim në temën tonë në, ton, në ko jemi nuk arështu qishpo e me ndonë ju po njënëz fali e qetërës ju në bil qetërës janë s'ka kur gjo kull amara rabbi bilkes thui Allahu urdhën për drejt wa akimu u juhekum ndekulli mes gjidim ta ftyra të juaja kura një kerimi tha ftyra të juaja drejtoni i kachabja në gjdo gjami që jeni ftyra të juaja ndërtoni, drejtoni i kachabja në gjdo gjami që jeni pse e ka lidh ajeti fjallën ftyr këtu drejtoni i kachabja ta në të drejtuarit drejtoni i kachabja vërte toni se jeni një mërë anemond ka jeni anemond ka jeni vërte toni se jeni një mërë Nëse unë kam firën ka qabja, edhe kam kiblën ti me matonë, edhe tithu jam musliman ama kiblën ka Mosfë. Qetri ashtë musliman ama kiblën Berlin e ko. Jo në thotë edhe unë jam musliman ama kiblën e ka në Romë. Pre a gjej merë këshila, pre a gjej merë mendimet, a gje kujtonë se zgjidhe qështja, ka uzën më mbënë se e ka atlidhën për ranjën e për emës e cila e ka imë në Romë, e ka imë në Vatikan, e atëherë si, si raministarë dhe ba ulëm me ministër. Kur ta ngrejmë i ftarin, ardhëm me fal akşamë ia thë dhe ulëm, ia nisim një harë. S'kam dëgjuar ti pron. U s'kam dëgjuar prandaj sa e çojmë deri në 17 natë, kimse fati as ndurtet ona, mazdarkë më ma u zgjidhën i sup. I radhitin 365 mazdarkë, zoi tonë 20 vjet i dit. Sozo një shekull e pastra lavdrohemi thojmë, e marabuta. Ajna lajja e jamia, lajja sot e jamia. Për po shkojmë, a shekullë në zdenja po he? Qështu? Pram një, një misafir me një studio, pram, një misafir me një studio prej studiove të tërqijës në tërqijë. A dini qka tha ajo i nëruar? Emë në e kishë mësliman, falës mëslimon e i takojke. A i sa kështu? Në tërqijë e hala për po qështë një andër, edhe do qështë në tërqijë e hala andër, dheri sa 80 milionë mësliman në tërqijë më ndojnë në tj Dërisa qikat e tona mendojnë me Shami me shku në Evropë Tha hala qështu do t'jemi qështë jemi E dhe të nëtë kjera gjona Unë e vetëm qëtë di pëjnë dherri A njën t'i dë një marë dë një kusur Me t'nejt menja qështë shkojnë haqë A njën t'i dë një kusur qështë Me t'nejt menja qështë me heshme shami, shami A njën t'i dë një kusur Nëse jemi me mend një E nëse jemi që këti sënë po Nëse e i qikësitun um po, nëse kele ju që i qërë të venë qelsin edhe të shimin edhe të kallin po atëherë. Tha in nehu mu të të khadhu, të më fallin, in nehu mu të të khadhu shëjatina e u lija e minduni. Tha vëhirë, po këto që i mendojnë kështënë dhe në prej në kështë të kush janë. Tha këto janë ato që i gjekim i folë për të, edhe ajeti qëtëri përfshinë. Tha shëjtonin e kanë në bikëqirës. Shëjtonin e kanë në min don e mukminin je kush ka marrë fund funin e dertit i pidesit djajtit se kur ta kesh armikun mbi xhirrës ç'i ke hallu u sola ni shambol prapo et e aki u sola ni shambol pun mbi llën e dertit i djajit tash runa zot ata po thoin joni ka mbyt një njëri edhe ka boni ka mbyt një njëri edhe ka shkuën burg kur e ka gjet policin te qelia vllavi ati qi e ka mbyt vllavi tmitmit ta kishim me dië shtrëngojë shpinën si t'i thoi e shteti ati ka 20 dajak me adhon ora 10 t'a dhish se 20 dajakit i ki prea ti ora bit natës kur t'flen kej qërë a i vetë ven vetë ven himrena qën qënë qëlinë se ka qënësit kej t'u flet t'i jep edhe 20 dajak edhe sot shtu nëse njët ed njëzo edhe lajmërën kjo kanë dhud në e thërora di i kej 40 edhe ti edhe i hanë dajak edhe hesht Hanë dajak me të njështë Aja, diçka të banë vladhja mi dashë Kur të jajapi Këtën, pru me hongër Hinderin që liën tonë edhe mbyllë dyrën Në kanalin e që liës tonë E ta derin kanal Edhe të jetë se ke hongër Dhe të gabon në nërë Gabon të jetë zoni Se ke, ke, nuk e ke hongër Dhe të kam dyrë këta Dimi dajak të japë Ti pra edhe të shanë Edhe keshë të jetë se ke hongër Pse? Anë mikun e ke Hasmin e ke mbikqir فالله جل جلاله كش اكار شيطان بيكشيرس حصب بيكشيرس اكار كش لين شيطان تألهيش حصب لك اليوم يباكش وعقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين فالغراني دور غراني دور تظلطنا الله جل جلاله مثل شريتب لطنع الله مسجد اشكاد ثويب Nështë përdi më lutë, shka të thëjmë pra? Thuj, o oh Allah tonë, mbron atë të të janë mikut përbetuar neve gjithë muslimanve. Thuj, o oh Zotë mbroni fëmite dhe mbron vetë, preksaj se shku. Shka kam në nënvizu, shka du me ju nënvizu, sot nënfjallën në shku. Qito njerëzit, e popës tonë shqiptari, që mbjelën shdo farë përpjen me kam ngulje, edhe investuan që ajo të kanë si kur konga dhe koncerti edhe zhveshja edhe baletit edhe filmi filmi edhe pisi e tjera ju thëmë këtive nga pikursi e gjamirë ojë se me ndoni se e një vlasët e tunë mos haroni me këto aktiviteti që jeni ka përto mos haroni se edhe në ndështë eventualisht me një rezerv shumë të vogëlës kishme pas kunder kishmi qenë një njërë 250 milion një, një, një popullë. Më sharoni, se në jemi popullë, e në edhe me i konë pasatit me ujë mujtësh me në ujët kejve. Por nëse vazhdo një ju kështu gatë, do të në qitë një temelit prej fundit e dherin krye, e prapë ndoshta do të orvatë një që të thëni, kështu e ka shqiptaria, përfajnë popullit, për kështu e ka shqiptaria. Ndoshta, Na yemi 10 milionë çdo me një vend ku jemi. E ça ti me një vend jemi 1 milion. E ça jemi me një vend jemi 1000 atraqe këtkë gojnja pa zgjat. E keni vendosht ato për 20 vjet mos me imet, erdh ditë për fal prapë të po foli. Mos me imet, erdh tradite. Më nnderr kjo, ti a ke ndalla de pa derën namuz? E keni vendosht me nnderrmë temel nga kjo. Edhe ju sponsorat. Edh misit edhe sponsorat e koncertit ta keni çart të kemi të qartë ato gjunohët që po i bani ju që i keni përbalo po për se po po islami në emrin e islamit ju svegojmë na në emrin e allahu në emrin e muhammed mustafas ju svegojmë na se gjunohët e kejt publikut që i keni mazlate i keni në qafën me dhe në logarit me dhe në logarit trajnë në esër ta men sënë në sunnetën se jah ku shë ban një sunnetë e mbjell një rrug të keqe gjuna të pasuzve i kanë qafë tha e aj që gjell një rrug të mar të va për të pasuzve i kanë qafë e va për i këzon nësër mos me ndoni oju të ndarë shërë të bashkolla nësërë a shumë e modhe mos mërtë Allahu paravet mos mërtë malë një ati paravet po për i ndonë malë një Allahu të mori paravet ajtë së për qafë halatë së qka pëndon ajtë së për qafë së qka p 600.000 burat, gjemtri, kanik, ngurbet, nazil 600.000 e tepër a 100.000 qërë janë angajhu me për frat, frat, frat, frat, i këthina përmet qiftelijës Kosova pët fratë, popëli pët fratë, nona pët fratë, baba pët fratë e jonë i fratë, e ketëri fratë, e usërën këjtë të fratë sa zorë nuk ka problem, apo dëmë u këthi si. a me kënga, me të qiftelijë apo o mirë, njoni për aferri me telë qiftelije me kësi prapë, njoni maton për i bretelit mësë me kësi, ajte ta sëllit të ngujë njoni për thot me kësi në telë qiftelijës, a i qetri për thot në jafrojmë 800 markën mujtë edhe banesë e ofetalim azil azil beverba edhe ata të ajafu, e tëne sëllin mengu jo i dashur jo o i menguar, o ti Meritorën respekt Respektin tonë Jokësto Jokësto Nuk duhet me kongë me të bind Nuk duhet me t'ipsi li fare Po duhet me qka Ajo që i t'bind t'i e ka emni në besim E nëse kjo nuk kalon mre nda qërat këjt Qërat gjenë këjt për me t'largu Ta so, innahu më të tëqadhu shëjatin e au lija I kanë marë për mbiqqirës dreqin Edhe tha Vajahsebune annahum muhtepun Tha dhe pëmendojnë se e kanë me vend, tha Allah unë kurani kërim. Pëmendojnë se e kanë me vend, të bindur se e kanë drejt. Anë, me intervista, e me, me intervista, e me karika, e me të medjme, e me gazeta, me intervista, me të bomë me qefë, me të limu me kryen, të ma, se i të cilit popël kërju ka limu krya, i kanë vëkë komë, e ka pagujt me komë dhe e ka pagujt me shpirt. Unë kam një shembol për këta, ndështë apakë Ndështë a pak ljarga saj, po Këtë dhe dhe lazërive tonë në bostë Në ju ka paslimu në koka 50 vite më rrath 50 vite më rrath Diri sa ardhë Të i ke njoni prej ative Nëma problem Ska kur një problem, kejtë jemi njërë Tone njeni ma tregoj Njeni ma tregoj Para kanë vetat i që ndodhi Sa mjeku I cili mi shiqoj fmit njëzet vet Mi prej au një ditë a i të li mbikëshirif mi të mi -me, për shëndetën ative 20 vitëm e radhë a i ardi prajë vato ti shifo ndër, ti beri që ti lis jabne adam jabne adam khudu zinët e kum rinda kulli masjidin fa o ju ishte gjveshur të vafi ta shmo sistemi islam drishe do të kapëmi për ta fa khudu zinët e kum rinda kulli masjid veshuni edhe zbukurohuni në gjdo gjami që hini rëjonë ndër të bukurën në çdo xhami që hënë. Nuk e kemë vënë. Nëse vjen në xhamin Mufal, edhe s'ke interesim me yvesh më të bukur aty që et të spija. Nuk e kemë vënë. Nuk je bash i planuar te Allahu si ç'ke ti dëshirë ashtu. Xhami më të bukur atë rrobë që et të spija kur të vesh atëherë. Më të miri çka këtë spija më të shtëit, çorapi më të bukur, këmishën më të bukur, katin më të bukur kur të vij në xhami, sa Allahu xhudhu zinatakum inda kull masjid e perpleçet pak perpleçet na i kemi vërrëqjet tona e pastaj më thoni kemi drejtat tona vërrëqjet tona i kemi me vend a drejtat sonaj mer kur kush më thon kemi vërrëqjen e madhe të pleçet të cilat kur dalë vera ulën ku të ken xhef me ne i mundon fleshnia dhe ato mendojnë se secilin vend ban mul më mësse pari secilin vend ban mul numër 1 numër 2 Gjend ditën në tokë e prej tokë drejtim xhamisë. Jo. Jo injderuar. Sa xuzun ziletakum inda kull masjid. Xhami kurthish më të pastë tipose do të kemi të shtëpia me vete. Mai veshuni po shkonu fal. E ku po shkon faktikisht? Në vendin më të pastë. Çka po vën? Punën më të pastë ta kemi në namaz. Ku po i po drejtohesh? اطي جه فا ان الله جميل يحب الجمال ناس جه goi para tefa Allah ash i bukur e dot bukuron Allah ash pastër e dot pastërt inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin e do të pastërtën e do të pastërtën ai nuk do ndrishe nuk nuk e ujë di seminarin e mëtin dashun unë më me ju dhe të të në një lë ka ka rordin di të mëri më s'vrami më urafa të vë dia dhe kush kon tashin teatra tashti po shkon në xhami me u përkul Allahu dhe zelaluhu ai tha në in hadis inna Allah la yakb... tayyibun la yaqbal illa tayyiba Allah është mirë edhe nuk pranon për vëse të mirën Aja është i pasër, nuk pranën përna është i pasër. A në dhe ti e falë namazin, s'ka liri. E falë namazin, se pranën. Sa namazin a falën këtë botër dhe sa pranën? Sa sadaka dhe sa pranën? Sa zekatja dhe sa pranën? Sa ramazani sa si. sa, a gjithën e sa pranën? Si. Se a mundët me është ka më bojme dhe musë më pranën? Apo? Apo këtë e shirë për ramazarin me ditë që shë e banë të edhe një mujë dhe ajët wa al-amala bihi falesa lillahi hajata fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu ai chi selen fiane ne lig edhe ai chi filen nijetet per tradhti ai chi selen spionimin edhe ai chi filen diftirthien sa rasulullahi allah uskano vay melon edhe bukën edhe ujin ke ktoj kto pra kto pra bukën edhe ujin e ke lan po ke ke ke ke se kelon një jetën me bërket. Bukën e dhujë në kelon, po se ke kelon fjëtën e ligë. Bukën e dhujë në kelon, oma se kelon mobilin me folë me dhekme. Këto nuk e kelon, hëla. Sa pra, talajse lillahi hajëtun, hajëtan fi enjëda ata me hua sharaba, Allahu nuk ka nevojë që ti talesh buken e dhujën. This is the case. Së pra nuk, në mozë, në mozë me bërë në më sotë kanua mundët, Mund të jake mor një unitarën me zor e ndar ta ti tash po falesh. O ma pun? E ke vënë bosullën, e ke vënë xhadën, e ke vënë amad vendin ku jetu falja ke morrë një unit me dhun. Ati s'ka namaz. Ata Allahu nuk e pranon. Njoni jake vesh kaputin me zor, demë kaputin me zor tani nat kaput po falesh. S'ka namaz. Nuk pranohet namazi as në tok, smorën me dhun, as tek morën me dhun. Pra po nui ka mos më pranoj mundët, haqë i mundët nështë më pranum. Gjajna ma trafi edhe jeti pa pranum nëse nuk i plasohen kushtët. Të në gjana të kushtët për shemë, si ke këti bërgjët edhe si ke la zhullu mët. Allahu e pranon vetëm të bukurin, punë dhe bukur të pasër edhe të sinqert. Kudu zinët e kom rinda kulli mesjid, sa pastrahuni. Pastrahuni para se t'ini. Edhe në shtëpinë tim e tha Allahu nuk këndronoi pra ndrishe. Kur po shkoin do njerëz te nam Turqi. Edhe po vin këtu. Po thonë ja kanë fal Xhuman, ç'do po thoj. E kanë fal Xhuman Xhaminë e, e Sultanametit apo e kanë fal Sulejmania apo me një vend tjetër. Shumë be ato ndrishe pinave, ç'do po thoj. Shumë be ato ndrishe pinave. Çka kishin ndrishe pinave? Na Xhuman, ato Xhuman. Na Kaqebla, ato Kaqebla. Jo beu. Ndrishebe. Ate të kalzona, shka kishtë ndryshe? I kam nëro, që të pofën? I kam nëro, si të cili kur hike, durën për gjeti, kapu që në barë në najlonë që tim. E në i kënë këtë, më ne haru bakë e qëtër njëri. Shumë be ato të lapë. Shumë fatërë. Gjemotin gashmë. Ato janë fina. Pas një dalim pineve. Po unë për të kalzoni, shka bojnë ato. Dhe gjona janë edukata, mos i përfshinë. I përfshinë punën dhe para pregatitjes për më gjumoh i praktikojnë ato të të dretat me i praktikutin nesën ashtë në gjumoh bosh tja i më njëherë e shkajnë ato njërën i prejative me lënë të i punën sa ati në në gjimës në dhejtë me lënë në punën ditë në gjumoh me mbyllë, të Allah u ka thonë me mbyllë në kuran me mbyllë, me harte shpia e me hinë banjo edhe me upastru mirë të me lështë me upastru mi dhejsh nga klamët e dhe matërët me mundësitë bardha se robët e muslimanëve janë bardha me mundësitë bardha kapuqin e bardha me udo me misë para se të arët e gjamija pak një kaqore edhe me i bëh kundrat e pasra kur dhejsh në gjamija, hinder gjamijës tak kapuqin e nënë një gjemot, kejt kapuqat e bardha edhe kejt dhe ju ka një e interesant sa nëshë e jonja edhe veshën e barë që për një gjumot kurdë vish kurdë vene a i shka sakan do pja Austrija api Zvistre sot a i kur qkoja a gjithë shka i shbobën ka të nëtonë di shka shka i shbobre pur maraj gjemot i shbobkej tjetër e prune tjetër e, e boni ma mirë a ma ti kratë në që ki kombinizoni deri për në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Edh <c Risner> një në normë nuk jezvei mirë me unë, në qeliën e xhamisë ka vështur me falxhuman, më bë parzëm. Joksu, joksu, Jonat janë këndrishe. Faja jona është faja në simit. Faja që cert mësuan edhe predikuan ata, u banas atë që u banën. Ne ondër po shohim hala. Ne ondër po shohim hala. Edhi sh çfarë ondër na shoh, mi ondër, apo dënë që u kalzoi mi ondër na shka shohmi. Aba vesh për katonin ton vazhdo. Njërë e kam së pas vjegu këtë andrë platë për përslitë. Në shofim shumë andrë. Thojmë nga kështu. Kjo gjajonë. Shka po thotë? A thua bashkë për një me të asha? Qish mundë të gjajonë me konë? Për shemën, qish mundë të gjajonë me, me konë me venë? A i shka dhe shumë a jëtë? O a gje pale ke ka shpijen, dikën të ala, më kukë se ka shpijen, bashkë në ka të nëtonë me konë qështua? Që Qështu E vaje na çetrin katon me ndofë te vaje. Si beso vet mirë se hey, ajo çka ndonë as për limak, që ndonë la për limak. Ase vërtet po ndojosim. Duni, ma duni, duni për respekt, pa le të shkaminë gatit të dimo të ha në kom, aje Kapodjeva, pa le ke ka spiër na karugova, ku më di. Ana ti a, a dha halli jon me pas na pak me pas njerëz me respekt, a çu ka njerëzit edhe humbin. Humbin këth humbin. humbin. Humbin se pritin. Pritin terit vere, dikush që ka nddojë për jashtë A gjithë, e, ajo, ajo havajat Për një matura, shmara A i shivish ka më bethe ju këshire Se ju lagaj për një matura Edhe për mi katunin e ju matura Shmë shi, në një amenën Njërë të tala si Po, po, po, publika më bërnë më kistin nërë Prap, ju Prap, ju ku duhet Prap, dushim A kjo fa, pa kjo ta e se kështu Kjo shka thot, kam ngullu Bani jetimet e tua edhe kam ngullu Hasë të para Se në mesin të të në ke Unoza ashteti mrenë Në mesin të të në ke Hasë të para Amma hasë i pasër Hasë me ndërgjegjet pasëra Hasë me ndjenjjet pasëra Hasë me robet pasëra Mësin gjami qish, qish keqen Qish në teket Qish vje qashtu të përnuat përnë përru ton e agje Qasë mësin ashtu Pregadit ju Qudu zin urn sa hudhu zinatëkom rinda kulli masjidin wa kullu wa shrebu wa la tusrifu innahu la juhibbu l'musrifin kalon ajeti mas bukurimi ton jasht kalon në ndërtimin edhe në kujdesin ton të mrenshëm edhe ras një qashtje të cilën një djetar prej ulemavet hershëm të shekullit prej një të një shekullit pes ju tëjmë në ative ulemavet selefit një ori ka thonë kështu gjemë allahu të tëbë në nisfa e ajes tash për mjekin fjala e ajes e ta marrëna ai na po shpjegoj mjekin çep do të shpjegojmë tash pak se në Kur'an mjekësia e Kur'anit të Kërimit ama ku janë mjerët mjerët për shembull Allahu ka thënë të usë dhutë marrënt intelektual Allahu ka thënë të usë dhutë marrënt halo atë anë de ku do të vojmë ne të jemi në anë s'ka prish pun falis prish pun falis Anas e ka njetu se ka kaluha e me unë tash me një dhezë për i dherëseve të hershme po thoi në disa po edhim që u ki ka së u për i hies po të utmi po të utmi për i hies sa e ka fut Allahu që lani u medicinën gjithë sejtë në gjithë se majeti e shka ka thonë pra sa hani edhe pini mësë bani mastra mësë berni Këta komentoj Muhammed Musafaj Sëmë në hadisin e ti Shumë qartë dhe shkurtë sa Nahë nuk ka umën Kullu hatta në zhuah Nga ime një popull që nuk hamë pa unë tu Kur t'hamë nuk ngimi Nëse veprong shtu Ha edhe pi matraf më zban Edhe nuk hanë pa unë tu Kur t'ha ishë nuk ngish Të mjeku as një hal Vetëm së, nëse ben piskele Aja, këtë qëtër Ama të mjeku Midja për më dhemë Shpina po më dhem Shnetë kënë më kanë hek E jesë të përdo me plas Po plas dhe Po qizë nuk plasa jo A e kemë dërmen shka kebo pram një përdo Nësofër A e kemë dërmen shka kebo pram një përdo A e kemë dërmen shka kebo pram një përdo Shpar dhune me i bo lukëthit A e kemë dërmen përdo Po po kem se ke bo. e kemë dërmen shka kebo E pa pa që jetër me shku të doktori I ndërruar Kë dalë prej regolorës islam Islamit, sa hani, edhe pini, më zderhni, më zbani ma thrap, më zhani pa unë tu, edhe kur t'hani më t'ungini, që në parasit t'ungini, kur së s'mune, as në herët, sa një arasullallah, sotan, po dë një herët, dë një gjopë të venë shishëm, e kanë pitë qërë para ti, më zë bërë më rakë, e di që ati kishëm e në parë, dhe të venë shishëm, që kam i bora dhe Ramazani, edhe gulat kanarë me një mujë, Misht peka me, misht shtipa me, misht ngrime, misht timu me, mishtara me, fatët, frizderit e papu... Bab... Qa mos? Kër të venit dhe një arshishëm, qa me bo? Qa <tër> rasulullah a.s. Qa <tër> me me me me e bnu e dhe muja e në sharrëm më mbatni, s'ka mbush i gjali ademit e në matët dëmshme se midën kure musht, lukësin kure musht e e për. Qa elma dhe të el bejt të da la media shtëpia e thmundjeve media shtëpia prëjatës çdo gjë ai keni parë njerëz që mوتين darshëm që s'kan qen kurc smut saftë kur ta lajmrojnë smujën i shab durto në 95% grave çu tu kam keç çu tu çu tu kurdnos kamva çu tu kam keç burr atë 95% i kit çirro çirro stomak me halakat kej dhe motë nëpër xhamia tash sot i ke në hap mrena nën rritë tim ja i ke hapa të rani ti din ja rani san ja famosan që të i ke ja dohala ma të pëqishëm i ke me antra në gjap ja me ullë të këto hapa i ke 90% në gjap ku ashtë fë, fë, shkaku lukshi lukshi e falma dhe të të da midja lukshi a shtëpia smundjeve ati prodhon smundjeve përshka kësa ata nga rkonjë njëri u palidhje, ata nga rkonjë njëri u thahani edhe pini, masraf mos bani, mos bedhni tepër, pa unë tu mos ha, kur t'hajsh, mos ungin, edhe qu, mos kje dhebë. Regulori a jonë këto, edhe di fjalë për derëse në sodit, edhe për japim fund. Amas janë politikë, si ju kam kalzun qinë hera e unë si hoqë, jo që jam atolitikë, po edhe mërzit, e u rejë. Si, si, si londa, si shkenca, shkanësha jo E u rej pak Ha dhe pe Ma straf mos ban Si të bajsh ma straf, ekonomia jo të dopsot Si të dopsot ekonomia, dopsot shpia Si të dopsot shpia, dopsot poplë. Si të dopsot poplë, dopsot gjem Si të dopsot gjem, dopsot ushtria Nëse të dopsot ushtria, dopsot kufinit Si të dopsot kufini Atëherët të dheheq Kush? Kus të dheqë atëherët? Të dheqë atëherë? të dheqë tini, kush të më rrinët? لله الفاتح